«Бо ти не питав?» «У мене зранку ні крихти в роті!» Його очі заблищали. Мої розрахунки справджувалися. Шакула, не ховаючи пістолета, вхопив лівою рукою шматок батона і вп'явся у нього дрібними зубами. Потім вкусив ковбаси. «Дай закурити!» – попросив його. Потім Федю. «Натевкаюсь і обоє зачадимо!» Здавлено прогугнявив. Я нетерпляче чекав. Шакула не їв, а терзав батон і ковбасу. Незабаром візьме пляшку, і тоді я трохи нижче посунув руку по керму. Головне не прогавити моменту. Наші трималися на тій же віддалі. Шакула сопів і плямкав. Його борода лиснілася від жиру. На пістолеті біліли крихти батона. Я чекав. «О, заморив червячка!» – задоволено сказав Шакула і погладив себе по животі. «А тепер не гріх і закропитись!» Він узяв пляшку і зубами витягнув корок. «Дай мені хоч цяпку!» «Е, ні, ти, Федю, крутиш бублика!» Насмішкувато сказав, а я ще хочу пожити. Ох і дам копоті. Ну, будьмо. Шакула поколотив самогонку і припав до шийки, задерши голову. Ковтав, аж булькало, і косив оком на мене. І таки не витримав. Зеркнув на пляшку, скільки у ній залишилось. Того було досить. Я щосили вдарив його ліктом у соняшне сплетіння і вхопив ручне гальмо. Пролунав постріл. Впала пляшка, і шакула вткнувся лобом у панель, завалюючись на мене. Молоковоз занесло, він виїхав на узбіччя, наближаючись до кювету. Я нахилився, не випускаючи керма, і серед скла намацав пістолет. Відчинив дверця там і став на приступку. Шакула сунувся на сидіння. З його лівого стегна цебеніла кров. Я скочив на землю, і в мене підломилися ноги. У вухах дзвеніло. Сів на траву. Дивився, як під'їхали наші газики, і з них вистрибнули хлопці. Букет кинувся до кабіни молоковоза, до мене підбігли маховий скорич, радісні, щось говорили. Гліб поклав долоню мені на плече. Потім підійшов Бунчук і розповів, що в соломі знайшли філона з проломленим черепом, відвезли у лікарню. З кабіни витягли очманілого і жалюгідного Шакулу, Мирона Дригу. На його зап'ястях зімкнулись наручники. «Роня!» Гукнув я до нього і не без втіхи запитав, «То яку тобі Бог послав машину?» На другий день заговорив загата. Він розповів, що бачив цибуха із шакулою біля пивної бочки, коло гастроному, з двома незнайомими хлопцями. А потім побачив отих двох на вокзалі з коричневою сумкою, одразу запідозрив їх. Коли стрибнув з поїзда, побіг за Шакулею, вистрілив у гору, проте той не зупинився, тікав. Потім дригав-пав, стогнав, качався, скімлив, не міг звестися. Загата нахилився до нього, щоб допомогти, і Шакула підступно вдарив його ножем. Ще експерти встановили, що Волга не заводилася через свічку яку надто круто загвинтив Савлук, аж вона тріснула. Кінець озвученої книги